Saudara-saudari, ibu liakkan Allah, para pemirsa, ibu diman Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi kafah. Wassalatu wassalam wa ala Sayyidina al-Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa abim Ala Sayyidina Muhammadin <tuh> wa ala alihi wa sahbihi ajma'in segala puji bagi Allah selawat serta salam kita hadiatkan buat junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahagialah orang-orang yang selalu membasahi lidahnya untuk memuliakan rasul dengan salawat kerana ada sebuah riwayat ada sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala ibu pernah menjadikan malaikat Allah menciptakan salah satu malaikat Malaikat ini Allah jadikan memiliki mahkota dan mahkotanya pemirsa menjulang tinggi sampai ke arah di tengah-tengah mahkota malaikat itu tertulis kalimat yang indah dan mesra. Apa kalimatnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya, apa fungsi malaikat ini Allah jadikan? Jawabannya, tiap hari, tiap saat. Setiap detik Allah suruh pemirsa malaikat ini turun dari langit ke bumi mondar mandir Untuk mencari hamba Allah yang mau membasahi lidahnya membaca salawat kepada Rasul Kalau malaikat ini menemukan ada satu pengajian Ada satu orang, ada satu kampung Di sana ada orang-orang yang memuliakan Rasul Maka malaikat ini akan naik lagi menghadap Allah seraya melapor Ya Allah ada satu pengajian di cahaya hati di sana terdapat orang-orang yang memuliakan Rasulmu. Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan. Ayuk kita merenung. Bukan cuma nama ibu loh yang mengetahui di hadapan Allah. Bukan cuma nama ibu yang harum di melihat mata Rasul. Tapi nama orang tua kita. Ikut terangkat derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan Rasul. Alhamdulillah. Nama orang tua kita ikut dikenal di hadapan Allah. Gara-gara kita membaca salawat. Lalu Allah akan minta. Kepada malaikat ini Untuk setiap sehelai rambutnya Membacakan istighfar dan doa Buat orang-orang yang mau bersalat untuk rasul Coba kita merenung sebentar Kita hidup di dunia ini Dapat doa dari ma, dari ustaz saja sudah bahagia Dapat doa dari ustazah saja sudah bahagia Bagaimana kalau yang kita dapatkan itu adalah doa dari para malaikat Makhluk yang dikenal layak sunallah Mereka ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah satu kebahagiaan Yang tidak pernah ternilaikan harganya Allahu Akbar Siapa yang ingin Derajatnya naik di hadapan Allah Siapa yang mau dapat doa Daripada mereka Dan siapa yang merindukan syafat Rasulnya Kata kuncinya Perbanyaklah bersalawat kepada Rasul Allahumma salli ala Muhammad Mohamad Ya Muslimin Sallu alayh Sallu alayh Allahumma salli ala Di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang akan selalu mencintai ya Rasul Amin, Amin. Bo, ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha memiliki kekuatan Memberikan kekuatan kepada kita Agar kita bisa Mewujudkan rumah tangga kita Menjadi rumah tangga yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik kalau ngomong-ngomong soal rumah tangga ...setiap orang kan pasti mendambakan rumah tangganya itu... ...bagian dari rumah tangga Baiti jannati Ya, di dalamnya ada ketenangan. Ah, ini hari kajian kita sederhana. Saya, saya akan mengajak ibu-ibu semua yang saya muliakan... ...terkhusus buat para pemirsa yang kita banggakan. Sebentar lagi, saya ingin mengajak semua kita merenung... ...kira-kira rumah tangga kita ini termasuk tipe rumah tangga seperti apa... Karena sebentar lagi saya akan membagi rumah tangga itu menjadi tiga tipe rumah tangga. Ada berapa bu? Tiga. Ya. Tahu dari mana? Ya. Kan belum dikasih tahu. Ada tiga tipe rumah tangga. Ah, pemirsa pasti penasaran rumah tangga seperti apa sih? Yang pertama adalah rumah tangga tipe kuburan. Nah, Ibu nanya-nanya nih, jangan-jangan di dalamnya Penampakan, boleh jadi Mungkin suaminya uh, Apa Dracula, istrinya suster gesot. <SILENCIO> boleh jadi begitu, karena banyak ramkan Tipe kuburan ah, Nanti kita akan jelaskan Yang kedua, apa sih yang dimaksud uh, Yang kedua, rumah tangga tipe apa lagi Ustaz, ah, yang kedua Saya kasih gelar namanya Rumah tangga tipe ring tinju. Oh, ini jangan-jangan nih ya Suaminya Mike Tessert Istrinya Layla Ali Tiada hari tanpa smekdonald Seminggu tujuh hari berantem melulu Cuma satu hari damai-damaian Tiada hari tanpa adakan piring terbang Sendok melayang Ini rumah tangga yang selalu diwarnai dengan kekerasan KDRT Ada yang ketiga Impian dari semua manusia Siapa yang tidak ingin rumah tangganya Seperti rumah tangga yang ketiga Rumah tangga apa yang ketiga ini Ah Mau tahu kan Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Pemirsa yang dimuliakan Allah Penasaran kan Rumah tangga yang ketiga seperti apa Rumah tangga ini adalah cermin rumah tangga Rasul Baiti jenati Rumah tanggaku adalah syurga bagi diriku rumah tangga ku bisa memberikan ketenangan bagi batinku rumah tangga yang nomor tiga ini adalah idaman bagi semua manusia kita kembalikan yang pertama rumah tangga tipe kuburan ustadz maksudnya apa apakah ini rumah tangga yang dibangun di atas tanah kusir bukan ini maksudnya apa ini adalah rumah tangga yang tidak ada keromantisan antara suami dengan istri suami diam istri cuek Suami pergi ke kantor, istri tidak tahu lembur ke mana. Suami pulang, istri pulang, tidur satu ranjang. Tidak ada adegan ngomong-ngomongan. Cuma sedieman saja. Ini mohon maaf loh. Ibu punya suami ganteng seperti apa. Kalau tidak pernah ngajak ngomong, ibu tidur satu ranjang. Sama saja dengan penampakan. Mendingan ibu punya suami yang hancur. Tapi rajin ngomong. Enak yang mana nih? Bu maksudnya tipe yang pertama ini pemirsa adalah rumah tangga yang tidak ada keharmonisan, tidak ada komunikasi yang indah antara satu dengan yang lain, tidak ada bumbu-bumbu keromantisan. Suami acuh, istri nggak punya, suami tidak menempatkan dirinya sebagai suami yang soleh, istri tidak pada posisi wanita yang soleha. Ah, ini adalah rumah tangga seperti kuburan. Bahkan Rasulullah mengatakan rumah tangga yang seperti kuburan ini adalah di dalamnya itu tidak pernah dibacakan Al-Quran Maka berbahagialah pagi-pagi kita sudah belajar bareng Pagi-pagi pemirsa kita sudah belajar nonton cahaya hati Allah karim, mudah-mudahan Allah selamatkan rumah tangga kita Dari kategori rumah tangga yang pertama, amin Bu, rumah tangga yang pertama ini ketika azan berkumandang Ayala salah Suami Istri, anak tidak pernah solat berjamaah Suami istri justru berjamaah di depan televisi Ini rumah tangga yang kuburan Tidak pernah ada keberkan Malaikat akan jauh dari rumah tangga ini Rahmat akan pergi dari dirinya Tidak pernah ada lantunan Al-Quran Makanya kata Rasul, kalau ada satu rumah, Laisalahu syai'un minal Qur'an, Tidak pernah dibacakan Al-Quran, Maka rumah ini seperti kuburan di hadapan Allah SWT. Ah, yang kedua, rumah tangga tipe ring tinju. Maksudnya apa? Ini mungkin suami pereman, Istrinya jagoan. Ini rumah tangga yang selalu berantem. Kalau yang pertama itu diem aja gak pernah ngomong. Ah yang keduanya terlalu over. Bukan ngomong lagi udah mencak-mencak. Tidak -mencak. ada hari tanpa berantem. KDRT menjadi warna dalam kesehariannya. Selalu aja ada kekerasan. Suami ngomong satu baris mentak-mentak. Istri ngejawab satu kaset plus kusut. Ini sering terjadi loh. Bu, ini suami yang tidak ada keharmonisan. Bumbu-bumbunya adalah marah-marahan. Ini mohon maaf loh, Imam Ali pernah mengatakan rahmat Allah tidak akan turun buat salah satu kaum kalau di dalamnya ada perpecahan. Baik kaum sekarang, kaum dahulu maupun kaum yang akan datang. Ah, ingat loh kemarahan itu bisa menghantarkan kepada perpecahan. Makanya Nabi saw menjauhkan rumah tangga beliau daripada unsur-unsur yang bersifat kadiirti. Beliau menjauhkan rumah tangga ini dari unsur-unsur kemarahan. Bahkan Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi pernah bersumpah Demi Allah Selama bertahun-tahun saya jadi pembantu di rumah tangga Rasul Saya belum pernah mendengar Rasul marah kepada istrinya Saya belum pernah mendengar Rasul mencaci maki istrinya Padahal istri Rasul banyak, tapi tetap akur loh bu Bu, Rasul tidak pernah marah loh Saya buktikan Ada sebuah kisah sejarah Betapa Rasul itu pribadi suami yang penyambak. Satu hari pemirsa, Rasul pernah pulang dari masjid ke malaman. Begitu pulang kehausan, kepengen minta minum. Lalu dibikinin minum sama istrinya Aisyah. Karena Aisyah mungkin setengah ngantuk, mau bikin minum, mau ngambil gula, terambil garam. Tahu kan hasilnya apa? Asin kan. Begitu diberikan kepada Rasul, Rasul lalu meminum air ini. Begitu diminum Rasul kaget mm. Ketika itu Aisyah kaget Ya Rasulullah Apa ada yang salah minuman yang saya buat Rasul tahu loh Perasaan seorang wanita dia jaga Mungkin istrinya sudah susah payah Bangun tidur malam-malam cari gula Tidak ketemu Sudah payah-payah ngebikinin Dibentak-bentakan tambah hancur hatinya Betapa dahsyat pemirsa Rasul itu pribadi yang pandai menjaga Hati nurani Hati nurani Perempuan Allahu Akbar Tuh, lihat ketika istrinya nanya Ya Rasul apa ada yang salah minuman yang saya bikin ah, Rasul justru berbohong Tapi untuk membangun kebahagiaan bagi istrinya Tidak saya. Tapi kok wajahmu begitu ya Rasul Seperti kaget Apa kata Rasul Wajah ini kaget Karena ini menjelaskan Peminuman oh, hari ini lebih dahsyat dari sebelumnya nah, Berbohong kan nah, Lalu saya menyimpulkan Ada loh bohong-bohong yang boleh diperbolehkan dalam agama Salah satunya berbohong ketika ingin membangun kebahagiaan buat pasangan kita Ibu bohong kepada suami Suami bohong kepada istri tapi dengan catatan Bohongnya untuk jabal khatir Membangun kebahagiaan buat pasangan Tuh, Betapa dasyat Rasul tidak pernah marah loh. Bahkan sejarah kedua membuktikan ketika Rasul pulang dari masjid kemalaman Mau pulang ke rumah istrinya nunggu mungkin terlalu lama Akhirnya ketiduran Begitu tidur Rasul pulang ke tak pintu Assalamualaikum Aisyah Aisyah tidak mendengar Mungkin tidurnya terlalu nyonyak Assalamualaikum Aisyah Masih tidak ada sahutan Assalamualaikum Aisyah Tiga kali berturut-turut tidak ada jawapan Marahkah Rasul Nehi nehi Rasul enggak marah lu bun Allah kerim Rasul mengambil serbannya Lalu dibentangkan di depan pintu rumahnya Beliau rela tidur di atas tanah yang gersang Semata-mata hanya ingin memuliakan seorang wanita Istrinya Bayangkan Rasul manusia yang pasti masuk syurga aja masih mau begini, tak nah kita kalau enggak hancur itu rumah. benar enggak? Uh, Rasul mau letih tidur di atas tanah yang gersang Allah kerim demi memuliakan istrinya, begitu Rasul tidur separuh tiga malam Aisyah terbangun dari tidurnya, begitu lihat kanan kiri Rasul enggak ada, Aisyah langsung buru buru membuka pintu rumahnya, begitu dia buka dia menangis sejadi jadinya melihat Rasulullah. Tidur di atas tanah hanya ingin memuliakan dirinya Lalu dia berkata Ya Rasul maafkan saya semalam Saya tidurnya terlalu nyenyak Melihat omongan Melihat ucapan yang keluar dari mulut istrinya Apa jawaban Rasul Allah Karim Penasaran kan Apa sih jawaban Rasul Ah tenang nah, Ini sudah ada yang tanya nih kelihatan <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz saya mau nanya Bagaimana seorang istri Bisa taat dan patuh pada suaminya Sedangkan suaminya itu Tidak pernah Memberikan contoh yang baik untuk istrinya Malahan dia menyuruh istrinya itu untuk berbuat yang tidak baik Untuk berbuat serong istilahnya Menjual dirilah Allah, gitu. Dan di samping itu suaminya selalu berbuat kasar dan keras terhadap istrinya Baik, ah, bisa dimuliakan Allah Pertanyaan begitu dahsyat Saya jawab kemana-mana Setelah ini kita akan temukan jawaban. Pemirsa Cahaya Hati dimuliakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari ibu yang dimuliakan Allah ini, pasti penasaran kan, apa sih jawapan Rasul ketika melihat istrinya yang menangis, menyesali kesalahannya, karena tidak mendengar ucapan salam yang sudah diberikan Rasul kepadanya. Aisyah menangis, ya Rasul, maafkan saya semalam saya tidurnya terlalu nyenyak ya Rasul. Apa kata Rasul? Rasul langsung berdiri, ditutup mulut isterinya buru-buru ditutup lo bu, tutupnya dengan kayak santun lagi. Ya Rasul maafkan, shh. romantis ya. Ya Rasul, shh. aduh kalau suami zaman sekarang, maafin mama. Shh. mau gemetar ya mandir bu. Tu Allah kerink, begitu dahsyat ahlak Rasul. Makanya mohon maaf lo. Rasul itu Allah Karim. Begitu dan nutupnya santut, nadanya pun enak di dengar. Apa katanya, Aisyah, jangan minta maaf sayang. Berikan saya waktu dan kesempatan. Biar saya jadi lelaki. Manusia pertama yang meminta maaf. Maafin saya ya, semalam saya pulangnya terlambat. Allah Karim. Udah enggak dibukain pintu lho, Bu. Tidur di depan rumah lho, pemirsa. Jadi manusia pertama lagi yang minta maaf. Allahu Akbar. Bu. Kok jadi lemas begini yeah. ya? jangan-jangan ke tiwa <laughs> Baik, ngomong-ngomong ah, soal suami ah, Bu, yang harus diingat adalah Taat kepada suami itu memang keharusan Wajib Tapi yang wajib ini bisa menjadi gugur Ketika suami sudah mengarahkan kepada kemaksiatan Selama dia mengajak kita, mengarahkan kita kepada kebaikan Maka hukum taatnya wajib tapi ketika dia sudah mengarah kepada kemaksiatan malam-malam ngajak mojok di warung pojok. Pokoknya oh, bilang suami enggak benar. Nih. Ah, ibu boleh membangkang, ibu boleh membantah tapi tetap dengan cara-cara yang bijaksana Betul kan? De, The... kayaknya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, yang di dalamnya ada warna-warna yang indah yang diwarnai dengan keimanan dan ketakwaan. Amin. Nah, rumah tangga yang ketiga, rumah tangga Baiti dan nanti Seperti siapa? Seperti rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya Rasul tampil menjadi lelaki yang soleh Yang punya tanggung jawab kepada anak istrinya Para istri Rasul tampil menjadi wanita yang soleh Rumah tangga yang ketiga ini adalah cermin rumah tangga yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan Suaminya soleh, istrinya soleh Mohon maaf lho bu, tidak penting lo punya suami ganteng kalau dia tidak soleh Benar gak? Apalah artinya, punya istri cantik kalau enggak, dia tidak soleha? Makanya saya dulu waktu mau nikah, saya pernah ditawarkan. Ustaz Ahmad, mau perempuan yang pertama cantik, jelita, tapi dia tidak soleha. Orang ke mana-mana. Yang kedua, punya wanita, orang deso, uang deso. Tapi dia soleha. Ustaz pilih yang pertama atau yang kedua. Tapi yang kedua tidak cantik loh. Yang pertama cantik. Ustaz pilih yang mana? Uh, Waktu itu saya tegas langsung mengatakan. Saya pilih nomor tiga. Oh tidak ada ya? ya maksudnya cantik dan soleha ya, Emang tidak boleh milih Ustaz juga manusia Bu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah Suami kita menjadi suami yang soleh Yang bertanggung jawab kepada kita Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi wanita yang soleha Yang bisa memberikan tauladan bagi anak-anak kita Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Para pemirsa ya, budiman Ya Allah, cuba lagi dari kesempatan. Kita tutup pengajian dengan sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al ja jam'ana jam'an marhuma wa tafarqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya munazzir, ya mudabbir, ya musahhil sahil, sahil 'alaina kullu 'asib, bil jahil bashiril ladhir. 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Ala Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila saya dimuliakan Allah, lahir batin mohon maaf, kekurangan milik saya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita lagi dengan kesempatan, hadan Allah iya kemanjumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.